السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد قال الحافظ ابن حجر الاسقلاني رحمه الله عليه في كتابه بلوغ المرام كتاب صيام التاسع وان سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطره متفق عليه الحديث العاشر قال والترمذي من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل احب عبادي الي اعجلهم فطرا ليكوني سيكويا 33 عندما ميز رمضان 1441 تومم الله سبحانه وتعالى فتوئزسيه كيفونغا ايمانا واحتسابا kuendeleza ahkam kuhusiana na hi ibada ya funga hadithi ya 9 ataja mwanachuoni al-Hafidh ibn Hajar wa Ansa'a ibn Sa'ad radiyallahu anhuma impokewa na Sa'd ibn Sa'd الله ansari al-Qazraji anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallama qala wa ummuhu لا يزال الناس بخير ما اجل الفطره هو وتجوعوا وقت خير مادم دام نيوي kuharakisha متفق عليه alayhi na hadith ya 10 alipokea al من Tirmidhi al-Hajjah Imam Tirmidhi min hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu an-nabi sallallahu الله wasallam qala kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alisema qala Allahu azza wa jalla amesema Allah wajawangu wenye mapenzi makubwa wajawangu au mja wangu ambekuwa mpenda zaidi ni yule ambekuwa mwenye kuharakisha kufuturu hizi ahadithi mbili zaduru kuhusiana na mada ya kuharakisha kufuturu mada ya hizi ahadithi mbili ni ta'jilul lfitri kuharakisha kufuturu ama nukta ya kwanza ni kuwa hadithi ya sahali min imekuja na maongezi ziyadati rawal imamu ahmad fi hadith sahl au zada l'imamu imamu ahmad fi hadithi sahl al imamu ahmad katika mapokezi yake ya hadithi ya sahl imekuja na ziada la yazalun nasu bi khairin ma الفitura, wa akharu sahura imeongezwa wa sahura na wakawa ni wenye wa kuchelewesha kuladako wakadhalika alimama bidawud amipokea hadith ya sahal na imekuja ziada kadhalika la yazalu nasu bi ma ajjalul fitra wa akharu sahura akaongeza li anna alyahuda wan nasara yuakhiruna al ila ishtibaki nujum ndani yake kuwa mayahudi na manaswara ni wenye kuchelewesha kufuturu mpaka giza linapoingia na nyota zikao nzenye kukitiri katika mbingu Hizi ni ziada katika hadithi ya Sahab Ibn Saad Nukta ya pili kuhusiana na hizi ahadith asema mwanachooni Al-Amir sonaani katika subli Salam Dalla alhadithain ala ta da istihbabi taajili liftar Hadithi hizi mbili za sheria upendekezi na istihbab ya kuharakisha kufuturu na hadithis mbili zina mapendekezo ndani yake ya watu kuharakisha kufuturu. Idha idha tahakka ghurubush shams pindi tu itakapohakikishwa kuwa jua limetua bi kwa kutizamwa kuwa ule mviringo wa jua ushatua yatakiwa mtu awe ni mwenye kuharakisha kufuturu au bi ikhbari man yajuzul amal bi au ije habari kutoka na mtu ambaye ni mwenye kukubalika kauli yake yani mtu mwadilifu mwaminifu akisema kuwa ameshuhudia jua limetua na wakati wa iftar umeingia basi watu watakiwa wawe ni wenye kufuturu kwa kauli ya mtu huyo ambekuwa ni mkweli kwa hivyo hadithi hizi mbili za sheria kuwa watu wawe ni wenye kufanya haraka kufuturu na Imam Shafi رحمه الله عليه asema ta'jilul iftar mustahabba kuharakisha kufuturu ni jambo lililopendekezwa kisheria wala yukrahu taakhiruhu na wala haichukizwi kucheleweshwa kufuturu haina machukivu mtu kuchelewesha kufuturu illa liman taammadahu Ila kwa ambekuwa atakuwa ni mwenye kusudia kuchelewesha iftar wara' al fihi fihi nakaona kuwa ni bora kuliko kufuturu kwa mapema basi huyu kwa yachukizwa kuchelewesha kake iftar wa illa ni jambo ambalo la pendekezwa mtu awe ni mwenye kufanya hala hala na haraka katika kufuturu nukta ya tatu kuhusiana na hizi hadith mbili imetajwa ndani yake hikma ya kuharakisha kufuturu katika hizi hadith kumekuja hikma sababu na illa ya kupendekezeshwa iftar kwa mapema nazo ni amrani au talata ta'mur mambo matatu ya kwanza thubutu alkhairiya li hadhi umma wa dawamuha katika kuharakisha kufuturu ni dalili ya kupatikanwa kwa khair katika umma huu na kubakia kwa khair katika umma huu mtu au umma ukiwa ni wenye kufanya haraka kufuturu basi ni dalili ya kuwa ni watu wa khair ni umma ya khair kwani ni wenye kumtii mtumi wao na kumfuata hii dalili ya kuwa watu wana uzuri na wana, wanaheri ndani yao hikma pili katika hizi ahadiith ni kuwa fi mukhalafatu ahli alkitab fi amri alibada ndani yake kuna kuwa khalifu ahli alkitab katika sala la ibada kama vile som kwani anasema mtume sala sallama li anna alyahuda wa alnasara yuakhiruna aliftar ila shtibati nujum kwani mayahudi na manaswara niwe ni kuchelewesha kufuturu mpaka uh, mpaka nyota zikawa zenye kujaa mbinguni na giza likawa lenye kutanda ya yani, ikawa ni giza totoro ndipo wao huwa niwe wenye ni kufuturu na ni katika misingi ya dini hii mukhalafatu ahli alkitab fi adatihim ni katika misingi mikubwa ya dini hii kuwakhalifu ahli alkitab katika ada zao na katika ibada zao na katika mienendo yao yote hata katika ibada mtume sallallahu alayhi alikuwa anazingatia sana uma wake wao ni wenye kujitofautisha sana na ahalul kitabu jinsi gani leo hii watu wamekurubiana nao ikawa wafanana kiasi kuwa haipambanui baina mtu muislamu na asokuwa muislami yatakiwa kuwepo na tofauti ya wazi kabisa baina ya wasokuo waislamu baina ya waislamu na wasokuwa waislamu ama hikma ya tatu na ila ya tatu ya kuharakisha kufuturu Alhusulu ala mahabbati Allah Bifiili wa jalla bi Nikuwa ma ni kwa ndani yake kupatikana mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa huyu mja mwenye kuenda haraka kufuturu kwa kufanya lili ambazo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amehimiza na mtume wake sallallahu alayhi wasallam Pindi mtu atakapofanya hala hala kufuturu basi atakuwa ni mwenye kupata mahaba yake Allah subhanu wa ta'ala na hii ni dalili ya utui wa huyu mnja kwa Mola wake na Mtume sallallahu alaihi wasallam Alukta yanne katika hadithi ya pili ya Abi Huraira radhiyallahu anhu aliposema Mtume aliposema Allah subhanahu wa ta'ala ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra Mja ambekuwa ni kipenzi kikubwa sana kwangu ni mwenye kuharakisha kufuturu ndani yake kuna ishkali na wanachuoni wametoa jawabu ndani yake katika hii hadith Mtume صلى الله apendekeza وسلم au Mtume salu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwa mja ambekuwa ni kipenzi kwake zaidi ni mwenye kufanya haraka, haraka katika kufuturu na ilhali imethubutu kuwa Mtume صلى الله alikuwa ni mwenye kufanya wisaal kuakhirisha kufuturu mpaka wakati wa sahur wakati wa dako asa itakuwa kuwa yeye ndiye kipenzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ilhali hakuwa ni mwenye kufuturu mapema Kala, uh, al-amiru san'ani amejibu hili mwanachuoni amir san'ani asema amma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama mtume sallallahu alayhi wasallam fa innahu kharijun al umumi al hadith yeye amevuliwa kutoka na ujumla wa hii hadith ahabbu ibadi yeye hayuko katika jumla ya hii hadith au hii tamko ya hadith fa innahu kharijun an umumi hadith sallallahu alayhi kwa kuwa yeye mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa sio kama wengineo katika waja Allah Subhanahu wa ta'ala katika Hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu hadith mutafaqun alayh qala Naha rasulullah sallallahu alayhi wasallam kuwa mtume sallallahu alayhi alikataza kufanya uiswal kuendelea kufunga hata baada ya wakati wa iftar kuingia <coughs> faqala rajulun min almuslimin mtu katika waislamu akawa ni mwenye kumuliza fa innakatuwasul ya rasulullah Ewe mtume wa Allah hakika wewe ni mwenye ku, kuendelea kufunga hata baada ya wakati wa iftar kuingia Fakala ayyukum mithli mutume صلى الله عليه akawauliza na nani kati yenu ni kama mimi ni mfano wangu mimi nani ambekuwa yuko kama mimi inni abitu it'imni rabbi wa yeskini, hakika mimi napitisha usiku ilhali muola wangu anilisha na aninyesha Yaani bimana katika hili jambo kuna khususia ya Mtume صلى الله عليه وسلم Mwezingu Subhana wa, mwezi wa Taala anamlisha na ni mwenye kumnyosha kinyume na waje wengine kwani wao lazima wao ni wenye kuenda kula chakula na kupata iftar ama Mtume صلى الله عليه وسلم Subhana wa, wa Taala amtosheleza kwa hilo ndiposa alikuwa akishughulika na ibada akiendelea kufanya ibada hata wakati wa iftar yani kufunga hapo asema mwanachoni Fa huwa sallallahu alayhi wasallam ahabbu ssa'imin Yaya mtume sallallahu alayhi wasallam bila shakka ndiye mbora na kipenzi zaidi miongoni mwa aswaimin wenye kufunga ila ta'ala kipenzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika wenye kufunga ni mtume sallallahu alayhi wasallam wa illa wa lam yakun ajaluhum fitr hatta kama siye muny kufuturu wa mwanzo li'annahu qad adina lahu au udina lahu fil lisaan wa law ayamin muttasila fa kuwa yeye ameidhinishwa kuendeleza kufunga hata kama ni masiku kadhaa. kwake ameidhinishwa. Kwa ame hivyo wengine hawana hususia hii. Na kwao wa, ni ni wajibu kwao ni wenye, wa wenye kushikamana na alichowaelekezea Mtume صلى الله عليه kama alivyosema Allah Subhanahu Wama Ta'ala wa rasulu fakhuduhu wa nahakum anhu fantahu. Alichowajilieni Mtume sala الله عليه basi shukueneni na shikamaneni nayo na wakatazeni, basi komekeni na achaneni nalo na mtume sallallahu alayhi katika mambo ambayo atofautiana na waja wenzake kama ilivyotajwa na wanachuoni wa sira kuna mambo ambayo yaitwa khususia mambo ambayo ni khas na mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo kwa hashirikiani naye mwingine katika waja na uh, waja wa Allah subhana wa ta'ala miongoni mwa haya ni salala alwisal kuendeleza kufunga hata baada ya wakati wa iftar kuingia hiyo ni katika hususia Mtume sallallahu alaihi wasallam na meidhinisha kwamba kuwa atakufanya vile na endapo kuwa atakuwa na uwezo wa hilo ama halitumdhuru katika kufanya wusali hii ni jumla au nukta nne kuhusiana na hizi hadithi mbili ambazo kwa kuhusiana na kuharakisha kufuturu والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا